Розділ 14. Особлива місія Церевіння разом із показниками індикаторів радіаційного фону на панелі попереджали, що вони були відрізані від зеленої пишності на екрані приблизно так само, як від пустель Марсу або Трав'яного моря Сарголу. Вийти з під захисту корабельних стін у цей буйний зелений світ було для них все одно, що побачити патрульний крейсер, тобто вірна смерть. Від тієї радіації не було жодного порятунку. Вона була у повітрі і пронизувала тіло. Та все ж тіхайші буяли і вабили. — Мутації, — міркував Ріп. — О, космосе! Та у збожеволів би побачивши таке. І ця згадка про лікаря нагадала їм про проблему, яка змусила їх тут приземлитися. Ден притулився до похиленої стінки рубки. — Нам потрібен лікар. — Ріп кивнув, не відриваючи очей від екрана. Помічник суперкарго продовжував. Чи можна якось захистити флітери від радіації? Га. А ти голова. Алі має знати. Ріб дотягнувся до мікрофона і гаркнув у інтерком. Машинне відділення. А, то ви все ж таки живі. почувся хриплий голос Алі. Щось довгенько у вас чути не було. А де це ми? До речі, щось ми якось похилилися. Б'юся об заклад, це наша королева зажурилася, побачивши високу майстерність одного пілота-аматора. Ми у великому опіку. Давай, підіймайся. Чекай, а як там Вікс? У нього диявольськи болить голова, але він ще не вирубився. Схоже, тримається на імунітеті. Я відправив його у ліжечко, давши декілька знеболювальних. Отже, у нас вийшло. Алі, мабуть, уже вирушив у рубку, коли ріп відповів Ну, таке. Стукотіння чобіт на сходинках було передвісником появи Алі у рубці. Деякий час він роздивлявся навколишній світ у монітор і, зрештою, змирився із вердиктом приладів панелі. Після чого Рі позвучив Дейнову пропозицію. Чи можемо ми захистити один із флітерів достатньо, аби пролетіти усе це? Я не можу знову підіймати королеву і її приземляти. Ха, ну звісно ж не можеш, перебив помічник інженера. Може, ти і зміг би підняти її у космос, але на наступній спробі посадки ми ризикуємо розтрощити корабель. Пального у нас обмоль, хоча дехто із вас марнотратів, мабуть, гадає, що воно не вичерпне. Флітер? Ну що ж, є у нас в запасі якісь захисні екрани. Та попідніти доведеться добряче, усе наполовину розібрати, знову зібрати. І ще, скажу я вам відверто, тому щасливцю, хто цю штуку пілотуватиме, краще бути у скафандрі і дуже-дуже гучно молитися при зльоті. Але спробувати можна. Алі насупився, повністю поринувши в інженерну задачу, яка перед ним постала. І ось, за виключенням часу на короткий сон, поспішні прийоми їжі та догляд за несвідомими підопічними, Ріб і день стали руками керованими мозком Алі. Вікс... Переживши найгірші періоди жахливого болю, навіть попри страшенну слабкість, хитаючись, теж приєднався до групи і надавав посильну допомогу у своєму стані. Флітер, літальний апарат для трьох пасажирів, призначений для дослідницьких польотів на незнайомих планетах, був спершу позбавлений усіх частин конструкції, які не були необхідними для польоту. Лишилося від нього фактично сидіння пілота та двигун. Далі вони працювали над побудовою корпусу із міцного, стійкого до радіації сплаву, який використовувався для футарівки сопел ракетних двигунів. І неодноразово дякували вони Штоту за те, що той передбачливо тримав у резерві весь асортимент запасних частин, матеріалів та інструментів. Стикаючись із труднощами, команда інколи впадала у відчай, і Алі доводилося шалено імпровізувати, вносячи зміни у конструкцію. Коли вони нарешті закінчили роботу, інженер все ще не був задоволений результатом повною мірою. «Хм, воно навіть полетить», – визнав він. «І це найкраще, на що ми здатні». Але зрештою, все залежатиме від того, як далеко нам доведеться летіти над гарячою землею. До речі, а в якому напрямку треба летіти?» Ріб схилився над мапою землі. Маленькою мапою, яку він знайшов в одному із путівників, що були призначені для розваги екіпажу. «Великий опік вкриває три чверті цього континенту». На північ рухатися сенсу немає. Випалена територія простягається аж до арктичних областей. Я б полетів на захід. Там є купка околичних поселень на Океанському узбережжі. Отже, нам треба сконтактувати із місцевими, які живуть на кордоні із опіком. Заперечення? Гаразд. Я беру флітер, знаходжу лікаря і доправляю його сюди. Та цієї миті втрутився день. Заперечую, лишайся тут. Якщо королеві доведеться злітати, то ти єдиний, хто зможе відірвати її від землі. До того ж сам, без Алі, ти не впораєшся. А ось від мене користі немає ані в пілотському, ані в інженерному кріслі. Вікс іще надто слабкий. Отже, місія пошуку лікаря дістанеться мені. Всім довелося визнати, що він правий. «Ні, я не герой», – подумав Дейн, кидаючи останній погляд на свою каюту наступного ранку. Маленька і з голими стінами, майже без меблів, вона тепер як ніколи раніше здавалася привітною та затишною. «Ні, я точно не герой. Просто вчиняю так, як велить мені здоровий густ». І хоча глибоко в душі він волів би спасувати перед цим завданням, зовні ніхто б і подумати не міг про присутність таких думок у його голові. Скафандр, який був громіздким і незграбним навіть на астероїді з мізерною гравітацією, на Землі виявився взагалі майже непридатним для пересування. Проте за допомогою Ріпа він таки у нього вліз. У той самий час... Алі заштовхав другий упакований скафандр під сидіння. Це для людини, із якою Дейн мусив повернутися. Перед тим, як вдягнути на Дейна шолом, Ріп мусив віддати останнє розпорядження разом з іще одним неочікуваним предметом. І коли Дейн цей предмет побачив, він зрозумів, наскільки безвихідним є їхнє становище на думку Ріпа. Адже помічник астронавігатора може наважитися скористатися особистим ключем капітана, відкривши таємний сховок у його каюті лише тоді, коли обставини ставлять перед ними питання життя та смерті. Ріп простягав Дейнові бластер. «Застосуй за потреби!» – мовив Ріп із дуже серйозним виразом обличчя. Алі нарешті скінчив кріпити додатковий скафандр. «Готово!» Він вийшов у коридор, а день всівся на місце пілота плітера. Після цього внутрішня шлюзова брама зачинилася, і він лишився у шлюзі зовсім один. Приголомшливо повільно зовнішня стіна корабля розійшлася перед ним. Руками в рукавичках, що нагадували металеві клешні, він під'єднав до флітера два спускові троси. Далі флітер змістився ліворуч, назустріч ранковій зорі. Сонце сліпило очі Дейна навіть крізь захисний візор Шолому. Замич машина скрипнула і, похитуючись на тросах, почала опускатися на поверхню. Попереджувальний сигнал на панелі управління несамовито ревів і сяяв червоним, фіксуючи наявність радіації. Потім машина зі скреготом торкнулась випаленої землі біля однієї із опор королеви. Дей натиснув кнопку «Від'єднати» і спостерігав, як спускові троси втягуються у корпус королеви, Доки вони повністю не зникли у її надрах, а люк угорі не зачинився. Далі він взявся за прилади керування. Не розрахувавши сили, він надто різко смикнув важіль і із шаленою швидкістю почав набирати висоту, прорізавши широкий отвір у тому, що, на щастя, виявилося лише тонким шаром лапатого листя на кронах величезних дерев. Знадобився деякий час, доки день не пристосувався до керування машиною Нарешті він вийшов на потрібний курс і попрямував на захід Маючи сонце, що сходило у себе за спиною, море смертельної зелені внизу І десь далеко попереду примарну надію на чисту та вільну від радіацію землю де він знайде таку потрібну їм допомогу. Кілометр за кілометром пропливали під флітором зелені джунглі, а червоний богник на панелі сяяв так само яскраво, повідомляючи, що земля внизу непридатна для життя роду людського. Навіть під захистом найсучаснішого обладнання, призначеного для дослідження далеких світів, Жодна сила на Землі не здатна була дослідити ці хащі. Пролітаючи над ними, максимально захищений Дейн все ж усвідомлював, що гіпотетично він може отримати небезпечну дозу радіації. Якщо ж ця заражена територія простягнеться далі ще на пару тисяч кілометрів, то ця гіпотетична небезпека перейде у розряд доконаного факту. Дейн уявляв напрямок польоту лише у загальних рисах, орієнтуючись по крихітній мапі, віднайденій ріпом. На заході, він і гадки не мав наскільки далеко, була довга берегова лінія, достатньо віддалена від ураженої радіації землі, аби створювати уздовжний невеличкі людські поселення. Впродовж життя останніх декількох поколінь, внаслідок ядерних війн і хвилі подальшої еміграції на інші колонізовані планети галактики, населення Землі суттєво скорочувалося, та за останні сто років воно почало поступово відновлюватися. Ті, хто звільнялися зі служби у космосі, поверталися на рідну планету, аби провести на ній залишок свого життя. Нащадки колоністів із далеких світів відвідували світ своїх пращурів та інколи, відчуваючи поклик материнської планети та підкоряючись прадавнім інстинктам, теж залишалися тут. І тепер… Поселення людей стрімко розросталися на обраних ділянках суші, які не були зіпсовані давніми війнами. Був полудень, коли Дейн помітив, що у зеленому килимі під флітером почали з'являтися дірки – ділянки позбавлені рослинності, які поступово зливалися в оголені кам'янисті пустки. Одним оком, поглядаючи на індикатор, він помітив, що попереджувальний вогник, який світив яскраво і безперервно, коли він покидав королеву, тепер почав переривчасто миготіти. Земля під ним поступово холонула. Певно, найгірша частина подорожі була вже позаду. Та поставало питання, скільки ж фейтер і він сам Отримали радіації, доки здолали цей шлях. Алі, звісно ж, розробив метод захисту порожнього скафандра для лікаря, але чи спрацював він? У найближчому майбутньому надейна чекала безліч таких тривожних питань. «Ну то вони зараз і внизу...» Тепер перетворилися на невеличкі клаптики низькорослої пожухлої зелені, і навіть якби якийсь дослідник потрапив аж сюди, він не міг би й уявити, що насправді знаходиться там, далі. Відчуття марності, затраченого часу та зусиль убили б весь дослідницький запал. Тепер... Сигнальний вогник на панелі спалахував зрідка із кількосекундними паузами між спалахами. Чи знижується фон? Так, і то дуже стрімко. День пошкодував, що не взяв радіонавушники. Там на кораблі, через перешкоди, що створювала радіація, він вирішив, що користі із них не буде – але тепер зрозумів, що міг би із їх допомогою відшукати поселення внизу. Лишалося тільки дістатися узбережжя і продовжувати пошук, рухаючись уздовж нього на південь, у напрямку до теперішнього центру земної цивілізації. Дейн не будував жодних планів. Успіх місії залежав лише від його імпровізації. А для вільного торговця імпровізація була буквально стилем життя. Там, на околицях галактики, де звикли діяти ці вічайдухи, швидке мислення та здатність миттєво змінювати плани були настільки ж важливими, як і вміння стріляти із бластера. І дуже часто виявлялося, що гострий язик та розум були значно смертоносніші від будь-якої зброї. Тепер сонце вже світило Дейну просто в обличчя. Він побачив внизу клаптики незараженої землі із звичайною та здоровою рослинністю. Зарості гарячих джунглів лишалися далеко позаду. На ніч він зупинився на краю лугу, де індикатор радіації взагалі не миготів, і можна було нарешті зняти обридлий скафандр і поспати просто під зірками на свіжому повітрі раннього літа, відчуваючи на дотик знайому та рідну землю. Запахи земних трав змінили сухе повітря корабля та млосні аромати саргола. Він ліг на спину, притулившись до землі дитям якої був, і роздивлявся темну перевернуту чашу небес. Було неймовірно важко повірити, що ті далекі вогники крижастого світла, що утворювали добре знайомі образи сузір'їв, є сонцями. Сонцями, чиї промені поступово додавали засмаги його блідій шкірі. Сонце сарголу, сонце, що давало так небагато світла мертвій лімбо, сонце, під яким мешканці Наксоса, його найпершого галактичного порту, вирощували свої врожаї. Він не міг знайти їх на небі, навіть не був впевнений, що хоча б якесь із них можна взагалі побачити із землі. Чужі сонця! Червоні, жовто-гарячі, бірюзові та білі, усі вони виглядали звідси однаково, маласенькими вогняними іскрами. На світанку необхідно рушати далі. Відвернувшись від неба, він відчув на щоці дотик трави, зеленої, земної трави, неймовірно м'якої. Та все ж таки він іще не має права насолоджуватися нею, допоки завтра чи післязавтра не виконає успішно свою місію. З усиллям волі Дейн відігнав геть думки з голови, намагаючись зосередитись на чомусь більш заколисливому, на чомусь, що подарувало б йому спокійний сон. Він повинен добре відіспатися перед тим, як продовжить свою подорож. Зрештою, він заснув глибоким сном безсноводінь, немов дотик рідної землі заспокоїв його напружені нерви. Він прокинувся до світньої години, закоцюблий та замерзлий. Сіре передсвітанкове небо давало трохи світла. Десь зацвірінькала пташка. Отже, тут є птахи або створіння, чиї далекі пращури були птахами. Може, це вони тепер співають, вітаючи світанок? Ден обійшов флітер, перевіривши його своїм кишеньковим детектором радіоактивності. Після чого зітхнув із полегшенням. Під керівництвом Алі вони дуже добре захистили машину. Потреба у скафандрі тимчасово відпала, тож він із радістю сів у пілотське крісло, відчуваючи безпеку і комфорт. Як же добре було нарешті вийти із цієї металевої буцегарні. Цього разу він із легкістю піднявся у повітря. Солонуватий харчовий концентрат, який він висмок та візь тюбика, додав йому сил та підняв настрій. Рівень його самовпевненості підіймався разом із флітером. Сьогодні був його день, звідки ляз він знав про це. І він обов'язково віднайде те, що шукав. Не минуло й двох годин після світанку... І він знайшов поселення, що було групою з 50 і з чимось стандартних будинкових модулів, які стояли один за одним на смужці прибережної землі внизу. Виконавши маневр, Дейн повів флітеру у зручну бухту між двома скелястими виступами, які надійно заховають машину від зайвих очей. Він посадив його на піщаний пляж за декілька десятків метрів від прибою. Ну, гаразд. Село ще він знайшов. А що далі? Знайти лікаря. Незнайомець, який з'явиться незвідки на вулиці, та ще й у характерній уніформі торгівельного флоту, буде викликати підозру. Отже, треба спланувати. Дейн розстебнув туніку. Космічні чоботи, мабуть, варто було б зняти, та все ж він вирішив, що їхня наявність зробить його історію яскравішою. Далі засунув бластер у спеціальну схованку на поясі. Трохи надірвавши туніку у двох місцях, він зробив ножем надріз на шкірі, який хоча й не був глибоким, але все ж ефектно кровоточив. Збоку він бачити себе не міг, але сподівався, що справляє потрібне враження. І шанс перевірити це припущення з'явився значно раніше, ніж він на це очікував. На щастя, він уже встиг вибратися із прихованої бухти, коли його помітив хлопчик із вудкою та кошиком, що проходив повз щось насвистуючи. Дейн надав своєму обличчю вираз, який, на його думку, мав зобразити в тому біль та збентеження, і кинувся вперед так, ніби у тому хлопчикові була його остання надія на порятунок. «Допоможіть!» Можливо, схвильованість надала його стогону потрібної інтонації. Мить повагавшись, кинувши вудку і кошик, хлопчик побіг назустріч. Що сталося? Побачивши космічні чоботи, він додав поважне Сер, рятувальний човен, день помахав кудись в бік океану. Лікаря, треба лікаря. Так, сер. Земна мова звучала дуже добре у його вустах. Ви йти можете? Я допоможу. День зробив слабкий кивок. І, намагаючись не дуже сильно спиратися на свого маленького провідника, рушив. «Мій тато, лікар, сер, ми живемо на цьому схилі у третьому будинку. Тато ще має бути вдома, хоча збирався сьогодні в інспекційну подорож на північ». Ден відчув огиду до ролі, яку йому належало зіграти. Коли він планував здобути лікаря для королеви сонця, йому й на думку не спадало, що доведеться викрадати сімейну людину. І тільки розуміння того, що у нього був додатковий скафандр, і що він здійснив успішну далеку подорож, не отримавши суттєвого опромінення, переконали його продовжити діяти за планом. Коли вони вийшли на єдину у селищі Довгу вулицю, на якій були розташовані усі його будівлі, День дуже здивувався безлюдності цього місця. Оскільки ставити питання не було б притаманно його ролі напівпритомного страждальця, він промовчав. Та невдовзі юний провідник сам задовільнив його цікавість. «Майже всі пішли у море. Зараз міграція червоноспинок». Дейм зрозумів. Останнім часом північні червоноспинки стали бажаним вишуканим делікатесом на столах землян. І якщо їхня зграя була помічена десь поблизу, то зовсім не дивно, що усе селище посідало на човни і вирушило на промисли цієї невловимої, але надзвичайно соковитої риби. «Сюди! Сюди, будь ласка, сер! Дейна повели до будинку праворуч. «А ви торговець?» Дейн ледь не здригнувся від подиву. Уявляється, скидання туніки було не дуже добрим способом замаскуватись. «Не погано було б зараз, подумав він із гіркотою, виблескувати значком інтерсолара». Та відповів він правдиво, хоча й не надто заглиблюючись у деталі. «Так!» Хлопець аж розчервонівся від хвилювання. «А я? Я навчаюся на лікаря у торговій службі», – зізнався він. Минулого місяця склав директивний іспит, та все одно іще треба буде пройти випробування шкільною психомашиною. Директивний іспит – тип іспиту, де вимагаються конкретні відповіді і точні результати виконання завдань. Традиційні іспити для молодших класів. Надейна наклинули спогади. Не так давно не шкільна, а велика психомашина центру призначень беззаперечно вирішила його власну долю, призначивши йому стати членом екіпажу Королеви Сонця. Корабля, де його здібності, знання та потенціал реалізуються якнайкраще. У той момент він обурювався і навіть трохи соромився, дізнавшись, що потрапив на вільний торговець, тоді як Артур Сенд і його однокласники отримали роботу у великих компаніях. Тепер же він знав, що не віддав би найіржавішого гвинтика із королеви сонця за найновіший розвідувальний корабель Інтерсолара чи Комбайна. А цей хлопчик із селища на краю світу. Нагадував йому себе самого, але багато років тому. Щоправда, день ніколи не знав справжнього дому чи сім'ї. Він випадково потрапив у школу з дитячого притулку. «Щасти тобі!» Він помітив, як обличчя у хлопця почервоніло ще більше. «Дякую, сер! Сюди! Батьків оглядовий кабінет за цими дверима!» Дейн дозволив допомогти провести себе в кабінет і всівся у крісло. Хлопець поспішив на пошуки лікаря. Рука торговця намацала руків'я прихованого бластера. Він мусив це зробити. Він сам на це пішов, і тепер шляхів для відступу не лишалося. Та його обличчя скривилося, коли він дістав бластер і приготувався націлити його на двері. Раптом йому на думку спала інша ідея – мирно спокійно вивезти лікаря із території селища. Історія про іншого важко пораненого товариша, можливо, затиснутого серед уламків рятувального човна. Можна спробувати. Дейн повернув бластер у сховок під розірваною тонікою, сподіваючись, що лікар його не помітить. «Мій син, розповів?» Дейн підняв очі. Чоловік, що увійшов у двері, був з середніх років худорлявий, жилавий і з суворими, але витонченими рисами. Його цілком можна було прийняти за старшого брата Тау. Швидким кроком він перетнув кімнату і став перед Дейном. Його рука потяглася, аби прибрати закривавлену тканину, яка прикривала груди торговця, та день жестом відмовився від обстеження. «Мій напарник», – простогнав він. «Він там, затиснутий в уламках». Він махнув рукою в напрямку півдня. «Потрібна допомога». Лікар спохмурнів. «Більшість із наших у морі. Йорге! Він звертався до хлопчика, який стояв позаду. «Поклич Лекса і Хартога!» Він спробував всадити Дейна назад у крісло, але торговець вже підвівся на ноги. «Та дозвольте ж мені вас оглянути!» Дейн похитав головою. «Ні, сер, зараз немає часу. Мій напарник важко поранений. Скажіть, ви могли б піти зі мною?» «Звісно!» Лікар вийняв набір першої допомоги з полиці позаду і простягнув Дейну. «Ви самі впораєтесь?» «Так!» Дейн потайки зрадів. «У нього вийшло. Він зможе витягти лікаря із селища, а там, посеред скелю бухти, бухті, він вийме бластер і змусить його сісти у флітер. Все ж таки, сьогодні йому неймовірно щастить!»